Mfahamu kangaro. Kangaro ni mnyama nepatikana Australia na baadhi wanapatikana Amerika. Kuna aina nne kuu za kangaro ambazo ni redi, antilopine, eastern grey, western na grey kangaro. Kangaro ana miguu mifupi sana mbele na nyuma ana miguu mirefu iliyojikunja. Hivyo hutumia sana miguu ya nyuma ila kurudi kinyumenyume hawezi kama. Redi kangaro ndio mkubwa zaidi katika hii mii Ana ukubwa mita mbili na anafikia mpaka kilogram tisini. uwezo wa kuruka umbali wa mita hadi mita saba na sita. wake wa mbio wambio ni kilomita stini na tano kwa risa kwa mfupi. Ila kwa mwendo mrefu anaweza kukimbia kilomita arumbaini kwa risa. Hasa na kutafuta chakula. Migu ya kia nyuma ufunga wakati wa kuruka akiwa nchikavu. Na akiwa majini kuitanua kila mmoja ili kongeza kasi ambio akiwa naogelea hutumia pua zao kunusa harufu ya hatari na huataambua madui kwa kunusa maadui wake wakubwa ni wawili yani simba pamoja na tai ambao hufanya majaribio ya kutaka kuiba watoto wake pia ana uwezo mkubwa sana kusikia hata kitu kikiwa mbali Anawezo wa kugeuza sikio werekeeo kama na ngai ya mbele sikio wa kuzekwa nyuma lenyewe hii humsaidia kukimbia maalumi jike humvutia dume kwa ajili ya mahaba dume humusa kwanza mkoji wake kutambua kama jike hupo tayari kwa tendo au tayari ana mimba ya mukini Jike ana sehemu tatu za uge jambo ambalo humpa sana shida dume wakatiwa kujamiana maana mji wa jike umificha sana sehemu za uzazi Kangaroo dume utawala majike hata mawili na umiliki wa majike huangalia ukubwa wao na uwezo wa kushinda mapambano, maana madume huwa wanapigana kwanza ili kueleweka kwa jike. Jike hushika mimba na kuzaba baada siku serasini na saba mpaka sarsina nane tu, mwezi mmoja na siku saba, na hujifungua mtoto ambaye hatoki nje, ataka kwenye mfuko uzazi kwa miezi kazaa, ila kichwa hukitwa nje. Kangaroo jike anawezo mkubwa wa kuzuia mimba isiendele kukua, anawezo wa kuzuia mpaka miezi mitano kaza ndiwa zae hii ni kutokana na hali ya hewa hasa chakula kikiwa haba jike pia ana wa kuchagua dhae nume au jike atakapopenda hei. mara nyingi akiwa kijana huvenda sana majiki akiwa mzee upenda sana madume huyo ndiye kangaro